Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala eşrefü al-anbiya'yı wal-mursalin Nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ajma'in Rabbi şirah li sadriyi ve yasir li amri Vahlu l-uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma rad Aziz, müsharman gardaşlarım Əmsəkiyyə kimi hamınıza Allahdan qorxmaq və təkfalı olmaqı məskət edirəm. Yenə Begara surəsinin təfsirini davam edirik. Bu ayədə Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Qul nahbutum minha jami'an." Allah əmridir. Fadəmə onun öz övləsinə, Aleykuməssalam və şeytana ki yere insinler. Edir, biz dedik hamınız oradan yere inin. Bu cennetten yere inin. Cennetten yere indikten sonra sahabe Abu Musa el-Şerif radıyallahu tehni der cennetten yere indikten sonra Allahu Teala Adem Aleyhisselama orada ne edeceğini ve nədən istifadə edəcəyini göstərdi. Orada olan meyvələr ağız var. Cənnətdə olan meyvərə sadəcə oxşayırdı. Babisa onlardan fərqli idi. Və Allah deyir ki: "Fe inme ya'tiyannakum minni hudə. Mənim tərəfimdən sizə doğru yol göstəricisi gəldikdə fe men tabiya hidaye fala khaufun alehim wala hum Kim o doğru yol göstəricisinin ardınca geçsə, yəni Peyğambərin, kitabın ardınca geçsə, onlara axirətdə heç bir qorxu olmaz və olub keçənlərə görə də kədərlənməzlər. Kim doğru yol göstəricisinin ardınca geçsə, onu bu iki şey gözləyir. Onlara ahirətdə qorxu olmaz, olub keçən şeylərə görə də kədərlənməzlər. Başqa bir ayədə də Allah-u Allah deyir ki, Fəmən ittəbə hudəyə fələ yadillu vələ yəşqa Kim mənim doğru yol göstəricinin ardınca getsə, azğınlığa düşməz və bir də bədbəxt olmaz. Baxın, dörd dənə şey. Kim o doğru yol göstəricinin ardınca getsə, onu dörd mükafat gözləyir. Birincisi, Qorxu olmayacaq, deməli, arxain olacaq. İkincisi, kədərlənməyəcək, deməli, sevinəcək, sevinəcək olacaq. Ütüncüsü, azğınlığa düşməyəcək, deməli, doğru yola düşəcək, doğru yola gecəcək. Və dördüncüsü, bədbax olmayacaq, deməli, xoşbax olacaq. Bu dörd şey onu gözləyir. Və Əbul Ali, rəhiməhullah, təfsirində deyir ki, Doğru yol göstəricisi burada bəyan deməkdir, yəni izah. O izah da Allahın kitabında gəlir və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində. <coughs> Sonra, ocaq Allah buyurur ki, Vələzinə kəfər və kəzzəbu bi əyyətinə, ulayikə əzxəbun nərihum fiyhə xaligun. Küfr və ayələrimizi yalan sayanlar od sakinləridirlər od sakinlə Onlar orada əbədi qalacaqlar. Əbədi. Və Peyqəmbər s.ə.v o əbədi qalanları da və digərlərini də cəhənnəm əhlinin orada olan əhvalı barəsində bizə xəbər verib bir çox ədislərdə. Bu ədislərdən birində Peyqəmbər s.ə.v deyir ki, cəhənnəm əhli cəhənnəm sakinləri cəhənnəmdə ölməyəcəklər. Həmsinin də cənnət əhli. Artıq ölüm olmayacaq. Artıq qiyamət günü Allah subhanət hələ ölümü qoç şəkilində gətirəcək, gətirdirəcək onun başı kəsiləcək. Ondan sonra cənnət əhli əbədi yaşayacaq və cəhənnəm əhli də həmsinin əbədi yaşayacaq. Lakin burada bir şeyə toxunmaq lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəzilərini Allah s.ə.v. öldürəcək. Çox qəribədir. Bu hədistə onu göstərir və deyir ki, bir qisim insanlar olacaq, ki, cəhənnəmə düşəcək, günahları, ın əvəzini, yəni cəzasını tam çəkib qurtardıqdan sonra Allah s.ə.v. onları öldürəcək. Öldürəcək, hətta Şəhidlər nəzəkir. Kürsü kimi olacaqlar. Kürsü kimi olduqdan sonra izin verəcək onlara şəfaət verilsin. Yəni bağışlansınlar, bağışlansınlar. Və onlar gətiriləcəklər dəstə-dəstə. Dəstə-dəstə gətiriləcəklər cənnətdəki olan çaya salacaq. Onları cənnətdəki çaya salacaqlar və Allah Subhanahu Taala cənnətə qəhlə deyəcək ki, onların üstünə biraz bu cənnətdəki sudan tökün ki, bir izinlər. Onlar da bir ə e, kimi yenidən təzə bir formada diriləcəklər. Burada bir təzəyərlər gəlir, yəni ki, diriləcəklər. Allah təala bu ayədə küfr edənlər dedikdə Qurayshın xofirlərini, müşriklərini qəsd edir. Amma biz bilirik ki, ayə xüsusi bir cemaət üçün nazil olsa da ümumi mənanı kəsməyir. Hər bir kafirə, hər bir müşrikə şamil edilir. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) də sabit olub ki, belə bir ayələr gəldikdə ay Allahın sığınardı. Əzab ayələri gəldikdə Allahın sığınardı, rəhmət ayələri gəldikdə Allahdan rəhmət diləyərdi. Sonra Allah Subhanahu ki: bəni "Ey bəni İsrail, az gör nəmə Ey İsrail oğulları, Sizə verdiyim, bəxş etdiyim nemətimi xatırlayın. Allah Taala onlara nə qədər nemətlər verib. Bu nemətlərdən məsələn, bilirsiniz, vəzalləleykumul qama və enzelnaleykumul mennə Biz buludları onların üstünə saldıq. Buludlar kölgə saldı. Və onlara göydən şirin, bal kimi fitrə nazil etdik, Bildirsin, nazil etdik. Onlar bildirsin ətindən yiyir və kitrədən yiyib kef edirdilər. Heç bir əziyyət çəkmədən, göydən o gəlirdi. Təsəvvür edirsiniz, göydən Allah s.ə.q. heç bir əziyyət çəkmədən bu ruhuzunu Başqa bir ayada deyir ki, وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ أَلِفِ رَعَوْنَا يَسْمُونَكُمْ سُوَ الْأَزَامِ Fir'un sizə o əzabı verdikdə işte, o pis əzabı verdikdə biz sizi onun əlindən qurtardıq. Xilas etdik. Nə yar bu nemətdir? Bu da nemətdir onlar üçün. Həmçinin "Vayes faraqna Onlar gəlib dənizə çatdıqda, canlarına qorxu düşürdük ki, Firavun öz qoşunu ilə gəlib onlara çatacaq. Allah Taala dənizə onlar üçün yardı. Onları keçirtdi. Firavunu və onun əskərlərini suda qərq etdi. Bu nemətdir? O dənizin 12 yerə ayrılması, dənizdə 12 yolun onlar üçün açılması ağla sığmazdır. Yəni onu ancaq iman ehli, iman gətirir ki, doğrudan da bu belə olub. Hər bir yol da bağ boyda. Digələcə yora vaiddir. Və ya Allah subhanət alə deyir, və istəsqa Musa ilə qavmiy fəqqülnədiribdi asaqəl həcərəfəm fəcərəf minnusunətə aşrətə aynə. Musa ilək sağan qozlu üçün Allahdan su istədikdə, biz ona əsanı daşa vurdu dedik. Əsanı daşa vurduqda, daşdan 12-i çəkmə çıxdı qaynadır. Bu vaxt. adi bir daşdan. Bu nemət deyil, buna onlar gözləri ilə görürdülər özləri ilə görürlər. İndi görün, Allah-ı Teala onları necə qınayacaq, necə onlara xəbərdarlıq edir ki, əhdi pozmayın. Allah ilə olan arada, Allah ilə onların arasında olan əhdi pozmamaq onlara tövsiyə edir. Sonra Musa aleyhissalam qövmünə deyir ki, ey qövmüm, Allahın sizə verdiyi niməti xatırlayın. Axı Allah sizlərdən peyğəmbərlər etdi. Sizi sizləri padşah etdi və sizə aləmlərdə heç kəsə vermədiyi nemətləri verdi. O möcüzələr ki, onlara gəlmişdi. Vallahi ki, bir peyğəmbərə elə möcüzələr gəlməmişdi. O peyğəmbərlər ki, onlara gəlib, o sayda, o qədər sayda peyğəmbərlər heç kəsə gəlməyib. Demək, bu ayədə Allah Subhanahu deyir: Yə bəni İsrail Ey İsrail oğulları Kimdir İsrail? İsrail Yağub a.s. Yağub a.s. Barədə bir az danışaq Yağub a.s. Niyə İsrail deyirlər? Niyə Quran-ı İsrail deyirlər? Həmçinin öz dövründə də ona İsrail deyirlər. İsir Abd, qurul deməkdir. İl isə Allah deməkdir. Onların dilində Esr qul deməkdir, İl isə Allah deməkdir. Yəni, Abdullah. İsrail, yəni Abdullah. Allahın qulu deməkdir. Yağub aleyhissalam barədə, onun fəziləti barədə bilmək istəyən Quranı oxusa, xüsusən də Yusuf sürəsini oxusa, onun nə qədər fəzilətli bir qeydəndən olduğunu görər. Birincisi, ölüm anında oğlanlarına onun vəsiyyəti onun Allaha, onun dininə qarşı, e, onun dinində möhkəm olduğunu göstərir. Öləndə son vəsiyyəti oğlanlarına görünmə olur. Deyir ki, ey oğlanlarım, əqiqətən Allah sizin üçün din seçdi. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölün. Müsəlman olaraq elməlisiniz fikirləsiz vəsiyyətə bu onun özünün də müsəlman olduğuna dəlalət edir bəlkə onun hətta onun atasının da babasının da çünki ayədə deyir ki qawassa bihi ibrahim wa yaqub ya buniye inna hər ikisi oğlanlarına vəsiyyəti belə oldu Ey olanlarım, Allah sizin cündini seçdi və siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Həmsinin yenə ölüm anında onlara sual verir. Qorxur onların sonraki halı için. Qorxur onlar onu ölümündən sonra yolunu azalar və deyir ki Mən təəbununə min bədi Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz? onun da olanlara sadiq olur. Deyirlər ki, biz Allaha İbrahimin, İsaqın, Yağubun ilahi olan Allahı ibadət edirik. Həmsinin, Yağub aleyhissalamın başqa peyəmbərlər kimi fəziləti də ondan ibarətdir ki, Allah-u Teala ona xüsusi olaraq kitab nazil etmişdir. Lakin kitabın adı bizə məlum deyil. Ona nazil olması məlumdur. Allah-u Teala bir kulu əmənlə bina unzil qulana billahi və ma, eyleyna, ma İbrahimə və İsmailə və İshaqə və wa Yaqubə və biz Allahin məngətirdik, bizə nazil olana və sonra bir-bir sayır İbrahimə, İsmailə, İshaqə, Yaquba və Sara. Allah təvassubalayır deyirik bunlara nazil olana iman gətirdik. Yaqubə alay salamə kitab nazil olub amma hansı kitab bizə məlum deyil. Adı bizə məlum deyil. Həmçinin Yağub Aleyhisselamın Yusuf surəsində özünü necə göstərməsi, necə əxlaqa malik olması göstərilir. Oğlunu necə tərbiə edir, ona necə nəsiyyət verir. Öbürü oğlanlarının xəyanətinə qarşı necə səbr edir. Gözləri kör olur, Allah s.ə. onun gözlərini təzədən açır. Və sahir, bu cür bu Peyğəmbərin fəzilətləri var. Lakin bu fəzilətlər içərisində ən gözəli hansıdır? Peyğəmbərlə s.ə.v-dən soruşurlar ki, ən hörmətli insan kimdir? Ən hörmətli insan kimdir? Rasulullah s.ə.v-dir ki, Yusif a.s. Sörə bax belə sadalayır. i̇bn Nəbi i̇bn Nəbi İbn-ül Xəlinullah İbn-ül Nəbiullah İbn-ül İbn Atası da Peyğəmbərdir, Babası da Peyğəmbərdir, Babasının atası da peyğəmbərlərdir. Yox təfer ardıcıl peyğəmbərlərdir. Yusuf Yaqubun oğludur, Yaqub İsağın oğludur, İsaq da İbrahimin oğludur. Alayhimüsselam. Sonra Allah təala deyir ki: "Və əvfu bi ahdi ufi bi ahdikum." Türnə də şərt qoyur. Qısacası məni İsrailə, Yahudilərə aidd el, bütün insanlara aidd. Yenə də burada umumi, xüsusi bir qozmə gəlir. Amma bütün insanlara aid olur. Hər kəs Allahla əhdini pozmasa, Allah da onunla əhdini pozmayacaq. Hər kəs Allah'a qarşı sadiq olsa, Allah da vallahi ki, ona qarşı sadiq olacaq. Və Şəngid-i deyir ki, bu ayədə Allah-u o əhdin nə olduğunu və ve onlara verdiyi əhdin nə olduğunu göstərmir. Amma başqa ayələr var ki, orada onlara nə əhd verdiyini və ve onlardan nə əhd aldığını göstərir. Məsələn, Məida surəsi 12-ci ayədə Allah Taala deyir ki, "Vaqəalllahu innī ma'akum la in aqamtumus-salāta wa a'taytumuz-zakāta wa amantum birusuli wa azartumuhum wa qattatumullaha qardan hasana la ukaffan ankum sayi'atukum Allah talədir, mən sizinləyəm. Mən sizinləyəm. Əgər siz namaz qulsanız, baxın, onlara da vacib edin namaz. Zəkat versəniz, onlara da vacib edin zəkat. Mənim göndərdiyim elçilərə iman gətirsəniz, onlara kömək etsəniz və Allaha gözəl bir borc versəniz, sizin günahlarınızı silərəm və sizi ağacları altından çaylar axan cənnətdə, cənnətlərə Daxil edərəm. Əhdi idi? Namaz qılsınlar, zəkat versinlər, iman gətirsinlər Peyğəmbərlərə, onlara kömək etsinlər. Allahın onlara söz verdiyi nə idi? Ki, günahlarınızı bağışlayacağın və sizi cənnətə salacaq. Vallahi ki, sanki bu sözlər bizə aiddir. Namaz qılsaq, zəkat versək, Peyğəmbərə kömək eləsək, yəni onun sünnəsini yaysaq, Allah subhanətəli bizim günahlarınızı keçirək, bağışlayacaq və bizi cənnət ehlinindən edəcək inşallah. Başqa bir ayədə yenə onlardan əhval alır. Deyir ki, ayə axac Allahümmisəqəlləzînu utul kitâbə Allah onlardan əhd aldı ki, siz bu kitabı insanlara bayan edəcəksiniz və onu gizlətməyəcəksiniz. Eləcə də bizim bütün vəhiyimiz Bizi gələk o kitabı, Quran-ı kərimi insanlara bəyan edək. Və orada hüküm, bəzi hökumləri gizlətməyək ki, bugün bu hökumlərin yeri deyil. Bəyan etməliyik. Bəyan etmək, o hökumləri həyata keçirmək demək deyil. Bəyan etmək istəyən adam heç də onu demək istəmir ki, bunu indi hökmən həyata keçirməlisən. Çünki əgər mən deyirəm ki, məğrib namazı e, cümbatanda başlayırsa, o demək deyir ki, mən gün orta ona əmr edirəm ki, məğrib namazına və. Sadəcə, bunun hökmünü göstərirəm ki, məğrib namazı gün batan vaxtı başlayır. Və sayrə hökmlər, qoğurun əli kəsilməlidir. Bu, hökmüdür Quran hökmü, Quran ayəsinin hökmü. Onu demək istəmirəm ki, hər oğlunu tutun, əlini kəsin. Hökmü bələn etmək bir şeydi bunu əməl etməyə vadar etmək, əmr etmək başqa şeydir. Sonra Allah-u Teala buyurur və iyyəyə fərhəbun və məndən qorxun məni məlimlə bağladığımız əhdi yerinə yetirin ki mən də size verdiyim sonra deyir ki və məndən qorxun məndən qorxun belə ayələr Quran-ı Kerimdə çoxdur Allah-u Teala bu ayəni bu ayə ilə göstərir ki, bu əhdə yerinə yetirməsəniz, qorxmasanız, sizə qarşı olan o əzabı şiddətli olacaq. Və <coughs> dalınca görün nə deyir? Qorxu ilə nəyi bağlayır? Yenə bu ayədə də da bir daha təkrar edir. Və deyir ki, <coughs> bu ayənin sonunda da, diqqət verərsiniz, bu ayanın sonunda da deyir, məndən qorxun. Deyir ki, وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمُ Sizmin əlinizdə olanı təsdiqləyən kitaba iman gətirin. Nədir o? Quran-ı Kerim. Tevrat və İncil-i təsdiqləyən kitab, nə kitabdır? Quran-ı Kerim. edir ki, ona iman gətirin. Və kitab əhli hələ Məhəməd s.v. gəlməmişdən öncə Bilirdilər ki, belə bir peyğəmbər gələcək. Onlar onun adını Tövratda və İncildə oxuyub, görürdülər. Hətta onlarla müşrikilər arasında müharibə olanda, uduzanda deyirdilər ki, gözləyin. O peyğəmbər gələcək, onunla birləşib sizə qalib gələcək. Təəssüf ki, o peyğəmbər gəldikdə, ondan üç sevirdilər. Allah Əmr edir ki, ona iman gətirin, Quran-ı kərimə və onu gətirənə də həmsin. Və sonra nə deyir? Və lə təkunu əvvələ kəfirin bihi. Ona küfr edənlərin ilki olmayan. Sözsüz ki, elə küfr edənlərin ilki onlar idi. Çünki müşriklər tamamilə Məkkədə Peyğəmələr s.ə.və inkar edirdilər. Ki, belə bir şey tanımaraq, qəbul etmirik, bu bizim dədə-babalarımızın dininə, əqidəsinə və s.ə müxalif bir şey gətirib, əcaib bir şey gətirib. Amma kitab əhəli onu tanıyırdılar. Deməli, həqiqi, əsil kafirlər, yəni müşriklərdən də pis onlar oldular Onlar bilə-bilə, haqqı bilə-bilə şüfrətdilər, gizlətdilər. Sonra bununla belə Allah subhanətə alə ki, ولا يَتَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا. Yəni O vaxt onlar Allahın əmrlərini və qadağalarını pula satırdılar. İstədiyi bir adam gəlib deyərdi ki, "Flan şeyi mənim xeyrimə, mənim lehimə hökm ver. Bu da sənin pulun." Hökm verirdi. Flan şeyə gələ, bu pulu qadağan et, qadağan edirdi. Həmin şeyə indi də rast gəlirik. Görür ki mesela bir şey deyilir Allah'ın kanunu bir zür ancak başka bir şey edilir. Hemen şey indi de rast gelirir. Hiç ne Şeytanın hileleri hemen hilelerdir. Allah'ın da tehdidiyle hemen tehdiddir. Onu da eden, bile bile eden elbette ki etmiş olur. Ve Allah'ın ucuz giyme, ay ayelerini ucuz satmamak bari de Peyğəmbar s.ə.v. hədisdə deyir ki, Qur'an oxuyun və ona əməl edin. Onu atıb getməyin və onda mübaliqə etməyin. Nə atmayın, nə də ki, şişirtməyin. Onu qazant mənbəyinə çevirməyin və onu mənimsəməyin. Yəqin ki, bu hədis kifayət edər ki, Allahın ayələrini ucuz qiymətə satıb, onu qazans mənbəyinə çevirmək olmaz. Haramdır. Və başqa bir həzistə Peyğəmbər s.ə.v. der ki, kim elmi Allah xatirinə deyil, dünyadan hər hansı bir şeyə nail olmaq üçün öyrənirsə, dünyadakı hər hansı bir nimətə və s.ə. nail olmaq üçün öyrənirsə, Vallahi ki, qiyamət günü cənnətin iyisini belə duymayacaq. Nəyi ki, cənnətə düşmək? Cənnətin iyisini, cənnətin isi 40-liyi məsafədən hiss edilir, duyulur. Heç onu duymayacaq. Bu adam ki, elmi qazanc mənbəyinə çevirir. Ən böyük elində Quran-ı kərimdir və gördünüz ki, Quran-ı kərimi qazanc mənbəyinə çevirmək olmaz. Sonra da Allah subhanət alə deyir ki, Və yəyə fəttəqun. Görsünüz, vayda, və yəyə fərhəbun, da və yəyə Hər kisəyin mənadır. Məndən qorxun. Hamcaq məndən qorxun. Yəni, bu şeylərdə əhti pozmamaqdır, əhtəriyyət etməkdir, ailəri ucuz satmamaqdır, küfr etməməkdir, iman gətirməkdir. Bütün bu şeylərdə Allahdan qorxmaq lazımdır. Başqa heçsindən qorxmaq olmaz. Sonra Allah da deyir ki, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz bilə-bilə haqqa batil donu geyindirməyin. Haqqı gizlətməyin. Haqqa bilə-bilə batil donu geyindirmək nə deməkdir? Bu xüsusən münafiqlərdə olur. Mübaisə etdikdə haqqı salır, haqqı batil kimi göstərməyə çalışır inandırmağa çalışır. Və hətta elə səlis danışanlar var ki, inandırır da. Amma bu dünyada kiməsə inandıra bilər. Hətta Peyğəmbəri qalada bilər. Peyğəmbə s.ə.vdən hədis var. Gəlib mənim yanında və əzləriniz elə danışır ki, mən inanıram və hökm verirəm. Yalan dediyinə görə bilsin ki, artıq ona cəhənnəndən bir parça odur verdim. Ələr onun lehinə, o batil danışdığına görə hökm verirlərsə, Dilsin ki, artıq ona oddan, qənnəm oddan bir parça verildi. Yenə burada Şenki Drahim Ahullar deyir ki, bu ayə onlara aiddirsə də xüsusi mənada. Ki, onlara müraciət edir ki, haqqa batildir, onu yenidirməyin, amma umumiyyətlə hamıya aiddir. Çünki ibrət bu səbəbin Xüsusiliyində deyil, ləhsin umumiliyindədir. Xamiyyə şamilindir. Onlar da haqqa batil donunu nə vaxtdan başladılar geyindirməyə. Onu bilsəniz, müsəlmanların da haqqa nə vaxtdan batil donu geyindirməyə başladıqlarını biləcəksiniz. Onlar o vaxt haqqa batil donu başladılar ki, Allahın qanunlarını lazımınca tətbiq edə bilmirdilər. Məyyən adamlara onu tətbiq etməyə gücləri çatmırdı. Odur ki, onlar bəzi ayələri təhrif etdilər və orta bir yol tutmağa savaşdılar. Allah s.ə. onlara deyir ki, Əfə tu'minunə bi-badil kitəbi və təqfirunə bi-bad. Bu, Tövratın, istər İncilin, istər də Quranın hamıya aiddir bu. Bir hissəsinə iman gətirirsiniz, deyirsiniz, bu yaxşıdır. O, bir hissəsinə iman gətirmirsiniz ki, yox, bu, biz dedeyim. Namaz qılırsan, zəkət vermək istəmirsən. Hə? Halbuki indi görəcəksiniz, namaz və zəkatı Allah-u Teala bir, bir yerdə gətirir. Quranda nə qədər yerlər var ki, hamısında Allah-u namaz və zəkatı bir yerdə gətirir. Çünki əməllərin başında namazdır duran, malın başında isə zəkatdır duran. Yəni, əməllərin içərisində ən vacib namazdır, malın içində isə ən vacib zəkatdır. Bu iki buacib olan bir şeyi bir, bir yerindən necə ayırmalılar? Və əllərində olanı Tövratı oxuya-oxuya, həmsinin də İncil-i oxuya-oxuya, həmsinin də Quran-ı oxuya-oxuya, o insanlar haqqı necə gizlədirlər. Haqqı gözü ilə görür onu, oxuyur, görür ki, haqq budur. O nəcə qizlədə bilərsən? Və sonraki ayədə baxın. Allah ta'ala deyir ki Namaz qılın Zəçat verin Bununla kifayətləmdir Həlavə edir ki Namaz qılandı olsun da rükü edirsən Nə üçün Allah ta'ala bir daha Dədir ki Rükü edənlərlə rükü edin Demək istir ki Namazı təşvikdə qılma Cəmaatla bir yerdə ol Cəmaatla bir yerdə qıl Bərəkət cəmaattadır cəmatdan ayrılmaz olmaz və Həsəmürbaz Rəhimə Allah deyir ki əməllər namazsız əməllərin namazsız faydası olmadığı kimi zəkatsız da heç bir faydası yoxdur bu adam ki namaz qulmur, zəkat vermir ha əməl etsin ha yaxşılıqlar etsin onu xeyri olmayasaq çünki ən vacib olanı etməyib Başqa bir şey edəni qiyamət ki, Allah bilir nə gözləyir. Allah bilir onların nə cəza gözləyir. Onları isə nə cəza gözlədiyinə dükkət verin. Allah tala verir o kəsdər ki, qızlı-gümüş yığır və onun zəkatını vermir. Onların yığdıqları odda ərdiləcək, onların alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə damğa baxılacaqdır. Cavaba baxıldığı zaman onlara deyəcək ki, dadın yığdığınızın əzabını. Budur sizin yer bağınız. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala deyir, cənnət əhli soruşacaq cəhənnəm əhlindən. Sizi səqər, yəni cəhənnəmə salan nədir? Cavaba baxın. Biz namaz qılanlardan deyildik və kasıb-kasıba da yemək verənlərdən deyildik. Yəni, yaxşılıq, zəkatlı, sədaqəd hansı kasıbın payıdır. Kasıba verilən paydır. Bu iki şey ki Nəinki bu iki şey etmirdik? Hətta bu iki şeylərə lağlağı ilə yanaşırdı. Və kunnə maəl xaidin. Kunnə nəxudu maəl xaidin. Və lağlağı edənlərlə birliksdə biz də lağlağı edirdik. Deməyin ki, bunu görün namaz qılmamaq, zəkat verməmək, lağlağı etmək nəyə gətirib çıxarır? Və künnə nüqəzibə biyəv və biyanət günlə yalan sayıda. Artıq namaz qılmayan, zəkat verməyən, lağlağı ilə dinə yaxınlaşan adam əlbəttə ki, qəlbində, ahirət günlə iman da olmayacaq. Və bu hal o vaxta qədər davam edəcək ki, onlara ölüm gəlib satıcaq. Hətta ətənən yəqin, ölənə qədər bu hal davam etdi bizdə. Öldü və cəhəllimə düşdü. Allah onları cəhəllim əllindən eləcək. Arxayn ola bilərlər. Ancaq Allah istəsə bağışlayabilər. Ancaq Allah istəsə. Sonra namaz qılmayan Allahın qarşısında heç bir üzül gətirə bilməyəcək. Deməyəcək ki, vaxtım yox idi. Allah Ələ deyəcək ki, hər namaza nə qədər vaxt qoymuşdum. Deməyəcək ki, mənim şəraitim yox idi. Deyəcək ki, İstənilən şəraitdə namazı qulmağa icazı vermişdim. Ayaq üstə yerdə, qaça-qaça, mini üstündə, uzanan yerdə hər bir şəraitdə imkan vermişdim. Ancaq namaz kimlərə bağışlanır qulmamaq. Uşağa, dəliyə, bir yuxuda yatıb qalıbsa, o da o yanan kimi qulmalıdır. isə bundan da daha vacib bir şeydir. O hətta yuxuda olana da, uşağa da, dəliyə də vacibdir. Onun malı varsa, istəyir o dəli olsun, uşaq olsun, nə olur olsun, onun malından zəkət çıxarılmalıdır. Zəkət olunan da vazib bir şeydir. Bu tür bir şeyə eytinatsız yanaşanların var halına. Sonra Peyğəmbər <coughs> s.a.v deyir ki, Əlləsi yusalli maal iməm <hazal> İmamla namaz qılan, tək başına namaz qılıb, sonra yatan şəxsdən əxsərdir. Başqa rəvayət də var ki, cəmaqla bir yerdə qılanın savabı, tək başına qılanın savabından 27-di, bir rəvayətdə də 25 dəfə artıqdır. Sonra vəcə Allah deyir ki, Ətə əmurunən bil bilbirri Siz kitab oxuya-oxuya, yəni əlinizdə, istər Tevrat, istər İncil, istər Buram, tərqə yoxdur, oxuyursunuz o kitabı. Bunu oxuya-oxuya, bilə-bilə. insanlara xeyrxaklığı əmr edirsiniz. Özünüzü isə unudursunuz. <coughs> Ayənin sonunda da deyilə, fələ təqilun, nə kəramlamırsınız? Etdiyiniz şeyi Nə etdiyinizi tərk eləmirsiniz? Tərk eləmirsiniz ki, bu dərda? Bu dərdə rəhimələ deyir ki, qaqlaya-aqlaya, qorxuram, qiyamət kimi mənə belə deyilə. E ya bu dərdə, sən haqqı bilirdin, bəs bildiklərini necə əməl etdin? Nə əməl etdin? Və o əməl etməyənlərin halı qiyamət kimi görür nə olacaq? Cəhənnəmdə cənnət əhlə görəcək ki, bir nəfər Bağırsaqları yerə tökülüb və fırlanır özü üçün cəhənnəndə. Necə ki, uzun qulaq dəyirmanın ətrafında fırlanır. Və deyəcək elək ki, ey filan kəs, sən niyə bura düşmüsən? Sən deyildin bizə yaxşılıqları əmr edən, bizi səkindirən, deyəcək ki, mən sizə yaxşı işlərə əmr edirdim. özüm onu etmirdin. Pis işlərdən sizi çəkindirirdim, özüm o işləri edirdim. Hə, odur ki, cəhənnəmə düşür. Başqa bir rəvayətdə Peyğəmbər Salı Sələm deyir ki, məyraza getdiyim gecə gəlib bir dəstək kişinin yanından keçdən. Gördüm, bu kişilərin ağızlarını qayçı ilə, qayçılarla doğrayırlar. Doğrayırlar, yenidən ağzı bərpa olur, yenidən doğrayırlar. Bu cür davamiyyətli şəkildə onlara əzab verirlər. Və Cəbrail əs soruşdum ki, bunlar kimdir? Bunların halı niyə belədir? O dedi ki, bunlar ümmətin qarşısına çıxıb xütbə verənlərdir. Lakin hamısına şamil edilmir. Deyir ki, xütbə, yəni ümmət qarşısında çıxış edənlər, danışanlar, xütbə verənlərdir. Ümmətə xitab edənlərdir. Sözsüz ki, bu rahaya hamısı ayıq deyil. Və deyir ki, sənin ümmətindən. Xutada'u min ümmətikə. Kənu yəmruna nəsə bilbirri və yənsəvna nüfusəhum və hum yətluna kitəb. Əfələ yəqilun. Deyir o, verənlərdir ki, sənin ümmətindən. insanlara xeyrxaklıqı əmr edirdilər. Özlərini isə unudurdular. Özləri əməl etməlidirlər. Məyəl bunu dərk etmirdilər. Hədis səhəti silsilədə gəlib. 291-ci hədistir. Başqa bir hədistə də Allah s.ə. deyir ki, insanları, insanlara xeyrxahlığı ömrədən və ona əməl etməyən alimin məsəli lampanın məsələnə bənzəyir. Çırağın məsələnə bənzəyir ki, insanlar üçün yolu işiblandırır, özünü isteyandırır. Görmək, məsəl çəkir. Də, nə gəzəl məsələ çəkilir. ki, bizdə məsələlər çəkilir, iğnə içirir, âləmə bəziyir, özü lütkədir. Həmçinin çıraq hər yeri ışıqlandırır, amma özünü yandırır. Bu cürəbəli âləmlərin də məsələ ona bəziyir. Hamı da öyledir, özü əməl etmir. Vay və aləmlərin halına. Onlar, Demək ki, Əbu, Əbu Uməmə radiyallahu anh, ki, bir gün Peyğəmbər s.s. sübh namazından sonra gəlib bizim yanımıza dedi, sizlərdən bugün yuxu görən varmı? Heç kəs cavab vermədi və özü Rasulullah s.s. deyir ki, bu gecə bir nəfər yuxuda gəlib mənim əlimdən tutdu və bir dağın yanına gətirdi və dedi ki, qax bu dağın üstünə mən dedim ki, mən bura qalxa bilmərəm dedi, qaxma, mən sənə kömək edəcəyəm mən sənə kömək edəcəyəm, sən qalxacaqsan və mənə kömək etdi, bu dağın üstünə qalxdıq Dağı qalxdıqdan sonra bir dəstək kişilər və qadınların yanına gəldik Və gördüm ki, bunların ağızlarını cırırlar. Bu kişilərin, qadınların ağızlarını cırırlar və dedim, bunlar kimlərdir? Bunların halı niyə belədir? Dedi ki, onlar o kəslərdir ki, etmədiyi şeyləri danışırlar. Etmədiyi şeyləri danışırlar. Sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, o mənə dedi ki, başımı qaldırıb yuxarı, bax. Başımı qaldırıb yuxarı, gördüm ki, ərşin altında Üç nəfər dayanıb. Və dedin, bunlar kimlərdir? Dedi ki, bu, biri sənin atan İbrahim, o birisi Musa, o birisi də İsa aleyhüm-üsləmdir. Səni gözləyirlər. Yürüsüz, Allah s.ə. deyir ki, iman gətirənlərə müraciət edir. Hələ kafirlərdən zövbət getmir, münafiqlərdən zövbət getmir. يَا اَيُّهَا لَزِينَ اَمَنَا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتَ مِدَ اللَّهِ اَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ siz etmediğimizi danışırsınız? Bununla da Allah'ı gəzəbləndirirsiniz. Sonra Allah-u Teala emr edir, buyur ki وَاسْتَعِنُوا بِالسَّبْرِ وَالصَّلَةِ səbr etməklə və nəmaz qılmaqla Allahdan kömək diləyim. İstihana kömək diləmək barədə Fatih surəsinin şərhində, izahında, təksirində danışmışdıq. İstihana kömək diləmək nə deməkdir? Bunun tərifini etmişdik. Səbr isə və qəti mənada tutub saxlamaq deməkdir. Burada isə qəst edilir ki, insan nəfsinin istəklərindən özünü saxlasın. Şəhvatdi, şübhədi, bütün bu şeylərdən, bu günahlardan nəfsini saxlasın, qorusun. O şeylərə meyl etməsin. Səbir dünyada, bu dünyada səbir etmək asandır. Amma kimlər üçün ki, Allah istəyir. O da ki, Allahdan səbir edilmək lazımdır ki, Allahım, bizi səbirləyir. Allah səbirləyə dövüşdə bir səlman kişiləri, qadınları, ısaqları və sərələri qoruyanlar üçün verir ki, isbiru və sabiru və rəbitu və attəqu Allah lə aləkum turhəmun səbirləyin, birbirləcə səbri tövsə edin və sərhəd boyu keçir çəkin. Səbrin nəticəsini bilsəniz ki, nədər əcədədir, necədir? Vallahi ki, daim səbrli olmağı və daim digərlərini də səbr etməyi tövsiyə edərsiniz. Diyamət günü ki, Allah s.ə. müminləri cənnətə salacaq, deyək ki, onları bugün səbr etdiklərinə görə bu cür mükafatlandırdım sabr etdiklərinə görə bucurl mükafatlandırılın. Və odur ki, Allah Subhanahu Taala deyir ki, səbir etmək Allahdan kömək alın. Həmçinin namaz qılmaqla Allahdan kömək diləmək. Bu nədir? Namaz insanı pis işlərdən, yaramaz işlərdən çəkindirir. İndə Allah, Allah namaz qılmağı əmrlidir ki, namaz qıl. Həqiqətən o, insanı, namaz insanı pis işlərdən, burdar işlərdən çəkindirir. Və həmçinin namaz insana ruzu də gətirir. Ruzu qazanmağına səbəb olur. Namaz, subhanələz. Allah subhanətə əla dərək ki, və əmur əhləkə biz saləti və əstədir ələyhə, lə nəsələk rizqə, nəhnu nərzukukə vəl-əqibətü ləttəqvə. Namaz kılmağı öz əhləyələ əmr et. Və sabr et. Biz səndən bunun əbəzinə ona görə heç bir ruzu istəmirik. Biz insənə ruzu verəm. Gözəl aqibətdə ancaq təqva əhəlinə olacaq, müttəqləri olacaq. Hüzeyfəd-i İlmül Yəmən radiyallahu anh deyir ki, nə vaxt ki Peyğəmbər s.ə.və bir sıxıntı üzvələrdi, tərhal namaz qılardı. Və başqa bir hədistə Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, Peyğəmbərlər çətinliyə düşdükdə, sıxıntı hiss etdikdə namaz qılardılar. Mütəkcə Məhəmməz Asılı Mahəti bütün Peyğəmbərlər belə edərdilər. Sıxıntı keçirəndə namaz qıl sonra Allahdan istədiyini, istə, dilədiyini, diləb vallahi ki, Allah s.ə.qələ kümə edəcək. Sonra istihan əbarəsində Peygamber s.ə.v İbn-Əbbas rədiyə Allah'ın xumaya görür gözəl tövsiyə edir. Deyir ki, ey uşaq, ay uşaq, gəl sənə elə bir şey öyrədim ki, onun vasitəsilə Allah sənə fayda versin. Mən də gəldim Peyğəmbər səv yanına o mənə dedi ki, İhfəzilləhi yaxfazqa Allahı qoru, Allah da səni qorusun. Allah səni qorusun, başa düşdür. Allaha qoru nə deməkdir? Bu, həmin o şeydir ki, Allaha kömək edin, Allah təsitə kömək etsin. Allahın bizə kömək etməkəsini başa düşdür. Bəs, bizim Allaha kömək etmək Bu, o deməkdir ki, Allahın dinini qoru, Allahın dinini yayılmasına kömək et, Allah təsit qorusun. Sonra deyir, İhvəzilləhə təcidhu əməmək. Bax, ha, Allah qoru, yəni ki, Allahdan təsitə kömək, Allahın Dinini qoru, Allahın dinini ay, onu qaçında görəcəksən. Yəni Allah Subhanahu Taala həmişə səni görəcək. Həmişə sənə kömək edəcək. Ta'rifu lehi fi'r-raha, ya'rifuka Əgər sən onun dediklərini xoş günündə yerinə yetirsən, onu xoş günündə yad etsən, o da səni çətinlikdə yad edər. Çətinlikdə sənə kömək edər. Bizə görə alhamdulillah biz görürük ki, Allah Subhanahu bizə necə kömək edir. وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَئِن بِاللّٰهِ Ne diləyirsən isə Allah'tan dilə, ne kümək istəyirsən isə Allah'tan kümək istə. Allah s.ə.vələtə başqa bir ayədə dəyir ki, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ İdfə billəti hiyə əhsən فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ kənənə varibim həbimin görə Allah subhan təala bizə bəs deyir ki yaxşılıqla pisliyi eyni ola bilməz sən pisliyi yaxşılıqla dəf et belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi sanki yaxın bir dost görəcəksən Buna Yalnız səbr edənlər nail olar. Və bu, yalnız böyük qismət sahiblərində nəsiq olar. Hər adama bu nəsiq olmur. Demək, əgər səbr etsən və böyük qismətdə ancaq cənnətdir Allahın razılığıdır. O kəslərdən olsan, əlbəttə ki, həmin o şeylə sənə nəsiq olacaq. Allah səhələtlə onu sənə verəcək. İndi baxın, bu rəvayətə və görün nə hisslər kesiləcəksiniz. Dəhşətli rəvayətdir. İbn Abbas, radiyallahu anh, səfərdə ikən işidir ki, onun qardaşı vəfat etdi və deyir, innə lilləhi və innə iləyhi racıq. Sonra yoldan kənara çıxır və iki rəkat namaz qılır. Uzun müddət oturur, qardaşı üçün dua edir, və qayıdıb atda minib bu ayəni oxuyor, oxuya çıxıb gedir. Vasbəyinə bir səbir vasalə. Və innəha la kibirə illə aləlxaşin. Namazı, məğləs səbir etmək də Allahdan kömək diləyir. Doğrudan da bu hamı üçün çəkildi, ancaq və ancaq Allahdan qorxanlardan başqa. Onlar üçün bu şey çətin deyil. Səbir etmək də asaddır, namaz görmək Səbr etdikdə də sözsüz ki, Allahın razı qaldığı şeydə səbr etmək lazımdır. Yoxsa bəziləri elə fikirləşir ki, qalbadal neçə rumkanı içirəm, görür necə mən necə səbrə malikəm, duyduram, kim mənimlə qərabər dözə bilər, bu qədər içə bilər. Səbri də qədər Allahın razı qaldığı şeylərdə edəsən. Hər şeydə səbr etmək, səbr etmək sayılmır. Ancaq və ancaq Allahın razı qaldığı şeylərdə, ittaiyyətlə bağlı olan şeylərdə səbr etmək səbir sayılır. Qünahda səbr etmək isə qünah sayılır. Abdurrahman İbn-i radiyallahu anhının anası Ümmü Gülçün ilk hicrət edən qadınlardandır. Eşidir ki, oğlu Abdurrahman özündən gedir, özünə gəlir, yəni ölüm anındadır, az qalıb gülsün, gəlir oğlunun yanına və elə bilir ki, o ölüb. O da bir müddət özündən gedir və anası bu mögül üçün gedir məscidə səbr etməklə və iki rəkat namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyir. Bu ayəyə əsasən. Kömək diləyir və sonra da qaydır oğlunun yanına və görür ki, oğulu artıq özünə gəlib. Ondan sonra da bir nesai yaşayır, sonra ölür. Bu, kəramətdir. Sözsüz köylən adamın əcəli çatıbsa, nə qədər namaz bulsan da o bir deyil, öləcək. Amma bu, bir kəramət idi, bu, bir ibrət idi ki, anası bunu etdi və O, da, ələhəm bir nesai artıq yaşadı. Sonra Allah s.a. deyir ki, bu hamıya ancaq Allahdan qorxanlardan başqa çətin gəlir. Allahdan qorxanlardan burada həmsinin əsil müminlər aiddir və həmsinin doğru danışanlar aiddir. Allahdan qorxanlara bu, bu şəxslər də aid edilir. Onları Allah Subhanahu Taala bəs verir. Özü bəs verir bu ayədən sonrakı ayədə. Və deyir ki: "Əlləzîne yazunnû ennahum uləqâ rabbihim." O kəslər ki, Rəbbi ilə qarşılaşacağını zənn edirlər. Bu ayədə sən nedirlər deyir istə Allah Taala? Bizim başa düşdüyümüz gözənnü demir. Zənn burada mənası yəqinliklə inanır var ki, Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Doğrudur. Təfsir alimlərindən belə deyir ki, Quran-ı kərimdə zən elm mənasında gəlir. Lakin o qədər ayələr var ki, orada zən günah mənasında gəlir. Ki zənnə ancaq müşriklər uyur. Bir çox zənnərə uymayın, zən günahdır. Və yaxud zən əslə həqiqət ola bilməz. O da ki, budur cür təfsir xətadır ki, buranda nə qədər yerdə zən gəlibsə, ilm mənasında gəlib, bu xətadır. Ola bilər ki, əhsər məna, yəni əhsər bu zən çox vaxt ilm mənasında gəlsin. Sonra yenə Allah taala onları vəsbədir, deyir, və annəhum iləyh racun və onlar yenə yəqinliklə bilirlər ki, Allahın Hüzuruna qayıdacaqlar. Allaha qayıdacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlar və Allaha qayıdacaqlar. Bu nə deməkdir? İkisi də eyni şeydir. Allaha, Allahla qarşılaşacaqlar qiyamət kimi? Allaha qayıdacaqlar ümud edirlər ki, Allah subhanət hələ onları bağışlayacaq. Sonra Allah subhanət hələ deyir ki, Yəhven İsrail, Hey, İsrail oğulları. Sizə verdiyim neməti xatırlayın. Onu da xatırlayın ki, sizi aləmlərdən üstün etdik. Aləmlərdən üstün etdik. Bu ayədə belə deyilir. Başqa ayədə isə müsəlmanlara müraciət edir Allah təala, "Kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas." İnsanlar arasında çıxarılan ən xeyirli ümmətsiniz. Bu iki ayəni necə başa Bu arasında ziddiyyət var. Xeyr. Onlar öz dövrünün, öz zamanının ən üstün insanları idi. Müsləmanlar da indiki dövrün ən üstün, ən fəzlətli insanlarıdır. Peyğəmbər s.v. o müsləmanları hədistə ən xeyirli insanlar adlandırıb deyir ki, ən xeyirli insanlar mənim əsrində yaşayan insanlardır. Sonraki əsrdə yaşayan və ondan sonraki əsrdə yaşayan insanlardır. Yani. Sonra isə elə insanlar gələcək, elə qöm gələcək ki, şəhadət kətirəcək, andına müxalif olacaq. And içəcək, şəhadətinə müxalif olacaq. İçəkləri də bilməyəcək ki, nə yolun yoxusudur, nəyə qulluq edirlər, nəyə ibadəs edirlər. Bundan sonra Allah Subhanahu taala çəkindirərək bir şey vətəqu yu yoman la təzzi nəfsun an nəfsin şeyə. gündən ki, heç kəs heç kəsə fayda verə bilməyəcək. O gün heç kəs heç kəsə fayda verə bilməyəcək. Vallahi ki fayda verə bilməyəcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Belə ki, Allah o kəsə rəhmət etsin ki, qardaşına zülm edib, sonra isə ondan halallıq alab. Şirir, qardaşına zülm edib, sonra isə ondan halallıq alab. Halallığı da qiyamət gəlməmiş alab. Yəni ölümün, ölümünə qədər alab. Niyə? Ona görə ki, qiyamət gəldikdə nə dinarın, nə də dirhəmin heç bir rolu, heç bir faydası olmayacaq. Onu qiyamət günü istifadə etmək olmayacaq. Ümumiyyətlə, qiyamət günü heç nə dinar, nə dirhəm olmayacaq. O gün insanlar ancaq öz savabları və günahları ilə hesablaşacaqlar. Əgər həmin şəxsin savabı varsa, onun savabından götürülüb veriləcək zülm etdiyi adama. Səbəbi yoxdursa, zülm olunanın günahından götürülüb həmin şəxsin günahının üstünə artırılacaq. Allah Subhanahu deyir ki: yuhannəs, və "Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun və o günün qorxusundan qorxun. Və o gündən qorxun ki, Həmin gün nə uşaq valideynə, nə də valideyn uşaqına bir fayda verə bilər. O gün nə əvlad valideynə, nə də valideyn əvladına heç bir fayda verə bilməyəcək. Başqa bir hədistə də deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Heç kəs borclu ola ola ölməsin. Çalışın borcunuzu ödəyin. hər ehtimala qarşı vəsiyyətinizi yazın, ki, mənim bu qədər borcum var, siz sonra onu ödəsinlər. İndi borcunu im ödəməyə imkanın yoxdursa, heç olmasa vəsiyyət yaz ki, sənin ailən, qardaşların, yaxınların, müsəlmanlar borcunu ödəsinlər. Çünki o gün nə dinar, nə dirhəm rol oynamayacaq. O gün insanlar ancaq öz savabları və günahları ilə hesablaşacaqlar. Və qiyamət günü insan yer dolusu belə fidiyə verilsə belə ondan qəbul olmaz. O Allahın əzabından canını qurtara bilməyəcək. Allah subələ odur ki, deyir وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْحَزُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرَانَ O gün onlarda nə bir əvəz, yəni fidiyə qəbul olunmayacaq, nə bir şəfayət qəbul olunmayacaq, nə də onlara Kömək olunmayacaqdır. <coughs> Burada Allah subhanahu wa ta'ala şəfaiyyət varəsində danışır. Şəfaət mövzusu da, şəfaiyyətçilik mövzusu da geniş məvzudur. Də dərsin axırına az qalıb deyə, bunu inşallah saxlayaq, mövbəti dərstə izah edərik. Subhanək Allahın Allah أشهد أن لا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك